Okay. Und was hast du gemacht? Habe ich gearbeitet? Fußball noch einmal. Gespielt. Ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet, ja. So, ich, habe. Ich, habe. ich habe gearbeitet. Wir ich habe gearbeitet. Ich habe Ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Viel besser. Gut. Viel das, besser sogar. Das freut mich. Gut. Das freut mich auch. Und äh, hast du Fragen oder hast du Probleme getroffen? Um, nein, ich habe heute eine lange E-Mail geschrieben mhm. und mein Chef hat mir gesagt, das habe ich ziemlich gut geschrieben. Mhm. Apar fel la babă by di verte, nici bei dem gramatic. Ein paar Fehler? feler. By diverte. Bai cere mm -hmm. este o prepozie care cere întotdeauna dativul. Dativul și atunci e by dem vorte. Da, dar la dativ vorte este la plural, da? Da, și atunci ai den, nu? By den, așa și încă ceva by den. Vorten. Dar numai că pluralul de la wort este werter. Wörter e werter, okay, n-am ștốt. Deci e das wort zwei werter. Werter. Okay. Mhm. Mm și atunci ar fi Biden wertern. Biden Wörtern am înțeles. Biden werter, exact, la cuvinte. Acum există și pluralul Worte, dar okay. folosit în alt context. Deci, verter înseamnă pur și simplu cuvinte, 2, 3, 5, 10 cuvinte. Da? da? Da. Dar dacă, de exemplu, este o situație, o surpriză sau s-a întâmplat ceva deosebit și o să spun, am rămas fără cuvinte. Aici, cuvinte se spune vorte, ich bin one vorte. Pentru că nu am rămas fără cuvinte. Sigur că pot să spun ceva, un cuvânt, dar el a figurat vorte, adică pur și simplu n-am -am niciun cuvânt. Am înțeles. Și atunci a spui ich bin ohne Worte. Nu ich bin ohne Wörter. Că ich bin ohne Worte. Ich bin ohne Worte, da? Sunt am rămas fără cuvinte. Da, asta mai folosim, na, cel puțin eu am mai au tot auzit ich bin sprachlos. Oder sprachlos, genau. Is das mm. Ich bin ohne Worte oder ich bin sprachlos. Na, am ah, rămas fără cuvinte. Ah, Dar dacă vrei ah, să spui cuvinte în sensul lui propriu, plural, e Wörter. Ein Wort, Wörter. zwei Wörter, da? Yeah? Am înțeles. Multe cuvinte din astea din limba germană, care au o singură silabă, cum e Vort, fac da. pluralul cu umlaut. Vörte. de exemplu Fuss, fiuse, Bus, biuse, da. Stuhl, Stuhle, și așa mai departe. Da? Dacă e o singură silabă, de foarte multe ori pluralul este cu umlaut. Ein Fuss, zwei fiuse, Ein Stuhl, zwei Stuhle. Observi? Am înțeles. Da, da, da, da. Și așa da, e da, aici. Da. Wort, Wörter. Wörter. Mhm. Uh -huh. La fel ar fi și la Kind, numai că la i n-ai cum să pui umlaut. Deia este Kind, Kinder. Wort, Wörter. Da. Ah. Observi o oarecare da, asemănare? Da, da, da, da, da. da. <laughs> Bun. Ok, deci în moment în uh, moment hast du keine Fragen? Nu ai nicio întrebare. Bine. Atunci să continuăm cu niște uh, lucruri despre gramatică. Știu că este pasionant cu gramatica, dar din păcate nu se poate fără ea. Trebuie să o învăț exact cât durează. Good. Ok. Și um, cum spui um, copiii să joacă afară? Di kinder spielt draußen. Da, numai că mai mulți. Di kinder. Die Kinder. Nein, nein. Die kinder. Ar fi... Die kinder spielt drausen. Ar fi kindern dacă era mit den kindern. Mit den kindern. Sau Am ceva la, la dativ plural. Dar aici e, e nominativ, că e subiectul. Numai că spilta ăla e o problemă cu el. Die kinder. Spielen. Exact. Spielen Spilen drausen. Drausen. Ja? Die kinder spielen da. drausen. Copiii se joacă afară. Good. Da. Și... Uh, Bunicu a fost foarte bolnav. Opa var sehr krank. Ina, Opa var sehr krank. Bun. Și el a spus că ea e bolnavă. Er hat uns gesagt na, er hat gesagt uh -huh. that sie sehr krank ist. Uh -huh. Numai că aici avem ceea ce se numește vorbirea indirectă. Ea zice ceva dar noi nu știm dacă chiar așa e. Știm numai ce zice ea. Da. Și în situația asta folosim conjunctiv. Mai exact conjunctiv 1. Adică ăla cu zai. Ai auzit vreodată de zai? Da. Parcă l-am și făcut data trecut. trecută. E posibil. Eu uit de la o ședință la alta. Nu da, uh, l-am scris. Deci, avem întotdeauna nemțește. Când transmiți ceva ce... A zis altcineva, nu folosim prezentul ca românește, el a zis că ea e bolnavă, ci traducem în ceva în sensul, el a zis că ea ar fi bolnavă. Înțelegi? Rămâne da. permanent o, o idee de, de dubiu. Nu sunt sigur, așa a zis el. Am înțeles. Și atunci, pentru situația asta, se folosește un, un mod special, îi spune conjunctiv și... El uh, uh, arată în felul următor. O să face, facem cu verbul zain, că e cel mai simplu. Dacă e la prezent, este ich zai. Ich zai. Practic, el cum se formează? Îi dai terminația la o parte și apoi pui uh, terminația en și apoi pui terminațiile obișnuite de la orice verb. Da. Doar că... Nu funcționează nicio excepție, cum e de exemplu la zai ar fi ich bin, N nu vine de la zai, da? Da, da? da, da, Însă la modul ăsta, la conjunctiv, este exact cum e în rădăcina verbului. Este uh, ich, ich du? zai, du? Zaiest? Zaiest, zaiest, mm -hmm. Er? Er zai? Mm -hmm. zai, zai. Nu, zai Nu se pune t er, zai. Er zai. Mm -hmm. Vier. Zai zaien punem terminație zaien e n ia ihr Zai zayet zayet, zayet. că terminația okay. este t nu zant da și zi seit zaien no. zaien zi zaien zi wohnen Zay zi arbeiten zi Zay spielen zi zaien da nu am un pic să mi scriu ich zai ich zai du ziest zayet foarte bine ea, zai, zai, vir, zaien, exact, vir, zaien, ir, zai, ah, cum am zis? Ir, zaiet, ir, zaiet, pentru că este zai, rădăcina și apoi plus et, terminația de la terminația. voi, terminația, et. ZAYEN? Atunci. ZIZAEN. Zi, zi ZIZAEN. Foarte bine. ZIZAEN. Da? ZIZAEN. Deci, asta în românește are sensul de ar fi, eu aș fi, tu ai fi, el ar fi, dar îl traducem cu prezentul. Da. Deci dacă spun el a zis că eu sunt bolnav, cum zici? Er hat, er hat gesagt, dass ich Krank Zay. Foarte bine. Das ist krank sei. Da? Da, ich, glaub, ich Krank Zay, da? Das ich Krank Zay. Das ich Krank Zay. Și um, bunicul a spus că noi suntem bogați. Opa hat gezakt mhm. Das wir Reich Zayin. Exact, das wir Reich Zayin. Că noi am fi bogați. Da. da. Good. Asta trebuie să folosești întotdeauna când cineva Cine? spune, transmite ceva, da? Asta este, este foarte important. Românilor le vine asta peste mână pentru că la noi fiind în, la prezent îți vine să spui, dasvir vir da? Da. da. Gramatical nu e corect și mai ales dacă scrii. Sigur că în vorbirea directă te înțelege toată lumea când spui, dar da, nu e da, da. o problemă. Și ei mai zic uneori din viteză, dar asta formal... nu mi se pare ciudat pentru că nu l-am auzit. Cred că nici, te... vreme, nici nu... ți nici nu l-am sesizat. Nici l-ai sesizat, dar da, uh... știu unde o să auzi absolut întotdeauna. Dacă te uiți la televizor, la știri, când zice prim-ministru a declarat că întotdeauna folosește forma asta de conjunctiv. Zice că ăla ar fi făcut nu știu ce sau ar fi zis sau ar fi Am înțeles. Da? Așa e, e corect gramatical. Good. Ok. Și um, cum spui um, el este aici înăuntru. Er, er is da drin. Da drinen, foarte bine. Er is da drin, da? El este aici înăuntru. Er da, da. Good și um, ea a crezut că ia că noi suntem înăuntru. Zie hat geklaut mm -hmm. dass wir drinnen seien. Da drinnen. Zayen. Da drinnen seien. Da, da drinnen seien. Good. da drinnen seien. Deci asta este um, toate substanțe, nu toate, toate astea, toate verbele. Numai că uh, poți să muți tableta sau telefonul sau de pe ce vorbești tu puțin mai departe de mână. Am înțeles. Că prea fășâiturile pe care le faci. Uh. Ei, hey, am înțeles. Ok. Oh. Cât ciudat de la căști. Acum, e mai bine, sau? Da, da, da, e mai bine. Nu, idee e că o să, da. să poți auzi după aia când îți trimit asta să... să, să -ți da, da, da, clar. da, da, da, păi bun, da. da, important. Good. Ok. Și um, acum, cum spui, um, eu. Uh, mie ne mi foame. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig, da? Sau? Ich habe hunger. Ich habe hunger, foarte bine. Și um, noi am. Uh, nu, el a spus că nouă ne e foame. El er a gezakt. DAS hungă HUNGER uh, HABEN HABEN Ba da, HABEN, -e? haben. Ai scris verbul zain mai sus, da? Da, da Acum da. scrie verbul HABEN exact lângă el În paralel, ai loc? Da, da Ca să îl vezi cum funcționează Deci cum îi HABEN la, la conjunctiv? ICH ICH Habă. habe Habă. habe bun du du hast nein că nein. îi dăm terminați du habest. exact du habest du e habest er er habe habe foarte bine vi e vi wir, wir. wir habe Haben, exact. E ca la prezent. întâmplătorii la fel. De asta, uh, hai să -l terminăm, adică ir. Ia habet. Habet, foarte bine. Habet. Zi haben. Haben, exact. zic. haben. Observ că cu câteva mici excepții, forma e aceeași. Și la prezent, cum știai tu, și la conjunctiv. Da. Și de asta probabil nu l-ai sesizat pentru că foarte multe uh, forme se suprapun. Deci el îl folosea la conjunctiv, dar fiind același cu prezentul, tu îl percepeai ca fiind la prezent. Exact. Probabil. Ia? Ja? Stai numai o secundă. Ia, da, -o, da, nicio problemă. Un al mic lângă mine și nu vrea <laughs> să plece. <laughs> nu o secundă. Ia-l. Du-te dincolo, mă, că nu poți să stai lângă mine, că eu cu mine. Față. Hai, Sunt te <laughs> fuci Du-te că vorbim după lunița Hai. Scuze, nu mă, o secundă. Nicio problemă. E cu forța. <rătă -s> <rătă -s> Du-te dincolo, te rog frumos. Scuze. Ok, nicio problemă. Asa, <rătă> Așa. Am rămas la de asta e zis. De asta ni probabil ni nu se sesizez. Numai dacă ar fi că du, habestel, du, Habestele asta e o formă mai. mai așa. Da, dar. Ciudat, e da? important pentru că dacă spui. el a spus că ție-ți foame. Te-a atgeza? Că. Nu, nu, Că tu. Nu. Nu că eu. Trată cuvânt cuvânt. Da. Și a fi das du er, er hat gesagt mm -hmm. du Hunger Habest Exact, habest Das du hunger habest Habest, așa e, da Da? Ar, ar fi du hunger hast Dacă e foarte sigur Că ți-e foame Dar eu nu sunt Eu știu doar ce mi-a zis el Că ți-ar fi foame Ia? Da Good Și ăsta e, e Conjunctivul 1 Îi spune Că există și un conjunctiv 2 Practic Întotdeauna când, când ai de Ceva de genul ăsta Cu, cu vorbirea indirectă Good Înțumesc. Și um, Să mai facem un exemplu um, Eu am astăzi multe de făcut habe hoite Fil-țu-tun Fil-fil zu tun Și tun cum e scris? Sincer nu știu t u -n, n cred Nu, cu un singur N T-U-N Dar cu literă mare sau cu literă mică? Cu literă mică e Exact, că e verb da. Ihabă fil-țu-tun t tun Ar fost t tun Dacă era substantiv, era t tun Așa asta însemna Facerea Bun, dar la asta se folosește mai rar, nu? Sau? Nu, nu neapărat de exemplu ai das essen Înseamnă mâncarea Scris cu e mare da, da? Da. Das trinca înseamnă băutura Das tun da. înseamnă facerea De exemplu das tun is Asta înseamnă facerea e, e Acestui greu. lucru e grea E dificilă Înțelegi? Da, da, da, da, deci, Poate fi folosit într-o într situație Dar aici ai habă filțul tun Înseamnă eu am multe de făcut good Și ea mi-a spus Că are multe de făcut Sie hat mir gesagt, dass sie viel zum, zu tun habe. Genau. Haben. Hab, nein, haben. Ha, că ea ja, are. Da, la ea am scris, sie haben. Nein, sie habe. Fără nă. Fără nă. Am greșit atunci, am scris greșit. Dass sie viel zu tun haben. Ec Hab. Habe, Hab. exact. uită te la sei. Ich sei, du seiest, er sei. nare t, tă, nici nă. Da, dar la Virzain sein, ihr seid, sein. Da, da, la înseamnă ei. Ultimul. Am înțeles. Ei. Da. Și atunci acolo are la plural, are Dar la ea, care e tot zi, nu are nă. Am înțeles. Good. Și eu am scris o, o temă proastă. Ich habe eine schlechte übung... Uh, Ubunge înseamnă exercițiu, temă să-ți ein Exerzitsiu. spune Aufgaben. Yeah. Sau Hausaufgaben. Ich habe eine schlechte. Na, da. ich habe eine schlechte Aufgabe geschrieben. Mm -hmm. Aufgabe mai înseamnă și sarcină. Sarcină. Adică ce dai în Aufgabe. Exact, sau o datorie. Asta e, e treaba ta, e sarcina ta la serviciu. Da. Fiecare are niște Aufgaben, da? Oder kannst da, du da, sagen? Dar da. se nic mai e o Asta nu e datoria mea. Nu, nu, nu trebuie să fac eu asta, da? Ja? Exact. Good, probabil că îl zic des. Da. Când, când le nu intră în pătrățica lor. Good. Și profesorul a zis că tu ai scris o, o, o temă proastă. La profesorul știu cum se zice. Profesor la școală aici. Profesor se spune Lehrer Da, ah, dacă mă gândeam, știam <laughs> Mă tot cap. So. Și atunci ai spus, profesorul l-a spus mm -hmm. că tu ai scris o temă proastă. Die Lehrer, so der, Le der Lehrer hat gesagt, mhm. dass du hast eine schlechte Aufgabe geschrieben. Äh, noch einmal. Der Lehrer hat gesagt, ja. dass du hast eine Nein, nein, stopp, stopp, stopp, stopp. Das nein, Dass du eine mhm. schlechte Aufgabe geschrieben hast aproape, data trecută l-ai pus pe hast mai înainte. Nu era la urmă. Eh, okay. Du hast aufgabe, Exact. Și hast e la urmă, numai că nu i hast, că profesorul a zis. Da, și atunci ai habe. Dass du hast. Exact. Da. Da yeah? Der Lehrer hat gesagt, dass du eine schlechte Aufgabe geschrieben habest Exact, că tu ai scris o, o temă proastă O temă proastă Good. Și cum spui Eu iau parte la o conferință Ich Ich bin dabei Da, dar da, a lua parte Există o, o formulă Exact ca și în românește A lua parte Teilneam okay. Teilneam Ich, ich teilnehme... Stop, stop. Numai că e accentul este pe teil. Fiind accentul acolo, înseamnă că duce la final. E ver cu particulă detașabilă. Ich nehme teil. Ca și în românești, eu iau parte. Ok. Ich nehme teil eine Besprechung. Conferențe. No einmal. ich. Ich nehme teil eine uh -huh. Da, numai că teil, fiind ver cu particule detașabilă, se duce exact la final. Și atunci ich nehme eine Konferenzteile Da, dar ca și în românești, eu iau parte la Asta înseamnă ich nehme an Și atunci ich nehme An, an hmm. Konferenzteile mm -hmm. Doar că conferință ce gen crezi că are? Di, cred că e. Exact, di da. conferență Ich nehme an die conferențe An der, că am cere dativul aici Ah! Under Conferenz Style. Exact. Ich nehme Under Conferenz Style. style. Da? Asta nu, nu, conference. St nu, e, nu e chiar intuitivă, nu, nu te speria. Numai că o să o reprez de ori. Ich nehme Under conference Style, da? Style. Și cum spui, el ia parte la eveniment. Um, eveniment. Este veranstaltung. U, uh, asta n-amștiut. Nu e o zi niciodată. Uh, Cum ai zis, Fer fair... Fer Veranstaltung. Fer uh -huh. Dar e destul de de des. Da, uh, nu, Fer Fer înseamnă concert, expoziție, eveniment, practic orice. Da. Și atunci el a luat parte la eveniment. Mhm. Uh -huh. Ea Nimtă. Feranstaltung Teil er, er, er nimmt an Nein, an An, an, an der Feranstaltung Teil Ah, oh, ce proste oară Teil Er nimmt der an der Feranstaltung Teil Feranstaltung Feranstaltung Feranstaltung mmh. Teil um, Exact Gândește-te că Uh, deci Fair Anstalten înseamnă a organiza Ok Da uh, Legătura și mai directă Asta spun așa ca să-ți faci o idee Vine de la Anstalen Iar anstalen. și mai departe De Anstalen este Stelen Care înseamnă a pune da. Deci a pune ceva la oaltă A organiza niște chestii Asta înseamnă da. Anstalen și după aia uh, Fair Anstalen și, și respectiv Ferenstaltung, di Ferenstaltung, ia? Yeah? Di hey, chiar l-am numerit cu der, că nu eram sigur. Toate care se termină în ung sunt feminine. Divonung, Ferenstaltung, da. da, mai... yeah? Tot ia? Toate în ung e feminin. Da, am mai vorbim despre asta, da. Good. Și cum spui, uh, ministrul a spus că el ia parte la conferință. Der Minister uh -huh. hat gesagt, uh -huh. dass ia... Er nimmt noi, das. er uh -huh. noi, Das. Das er noi, uh noi, -huh. an noi, noi, noi, noi, An der. An der pentru că Nimte era pe locul 2. Da, și atunci. Și aruncat -n -n. exact la final, și atunci ai tăiat Deci, încă o dată. Der minister hat exact ea mm -hmm. er under der Konferenz da. Foarte bine. Mm -hmm. Și uh, ministrul a spus jurnaliștilor că el le parte la conferință. Nu știu cum zice la journalist. jurnalist. Jurnalist, uh. se spune jurnalist. Jurnalist. De? Okay, să simplu. De, se scrie cu J, ca și în românește. Dar să citești jurnalist. Da. Jurnalist. Și atunci, Terministă Cum era propoziția? A zis Ministrul a zis jurnalistilor că ia parte la conferință. Că parte. De parte. Terministă, hat an. Den nu, nu, nu an. Hat, când Când îți spun -cie, Izagă dir. Nu spun Izagă an-dier. Nu, no, și atunci e ea. Și atunci, hat. Mhm. Mm Ti. Ti jurnalist în, în În ce caz e ăsta? Uh, minister hat. Cu a zis? Cui a spus, i-a dat. Exact. Și atunci, îi andem. Numai că sunt mai mulți jurnaliști. Anden. Dar fără an. Și atunci, der minister hat gezaht, den. Ia. Yeah. Exact. Den jurnalisten jurnalisten Da, jurnalisten Mhm. Mm Ce a zis? Das er under er conference teilnimmt. Exact. da er under conference style. Teil... Good. Numai că verbul ăsta euh el trebuie să fie tot la conjunctiv. Okay. Nu, că el a zis. Deci întotdeauna da. el a zis următorul ver din propoziția cealaltă va fi la conjunctiv. Ok. Nu, și hai să-l punem la conjunctiv. Cum ar fi? Da, ser, under tail, ia, yeah. nim, neme. Neme, exact, nemă, Că ca habă, erhabe, Er -hab. Erneme. Er și atunci ei, neme. Așadar, încă o dată... Der minister hat gesagt an, nu văran ai zis, nu? Văran. Hat gesagt den, den, den jurnalisten... Foarte bine. Das er an der conferenț teilneme. Exact. El a zis jurnalistilor, car lua parte. Nu știm dacă chiar ea. Da. Ea? da ser de under conference tile name Da. Good. Nu e așa complicat, numai că nu e intuitiv. Asta e partea grea. Nu, conferență under e destul de greu, că pentru la conferință, Sunt care nu le-am folosit atât de des și trebuie terministă hard exact. asta e mult mai simplu. Dar la urmă Tai, neem, Tai nu e atât de. Înseamnă. <g Operations> Bun. <Good>. Uh, <coughs> și cum spui? Eu uh, vreau să fac o plimbare. Ich will spazieren gehen. Ich will spazieren gehen, e corect. Dar plimbare tu spui, eu vreau să merg să mă plimb. Dar plimbare se spune spaziergang. Spaziergang, ok? Și să tenan ang deci e der spaziergang. Der Gang. Mhm. Uh -huh. Și atunci ich will Mhm. Uh -huh. der Spaziergang gehen. Machen, machen. Machen. Că machen, nu poți ai spaziergang gehen. Da. Spaziergang machen. Ich will der Spaziergang machen. Da în ce caz e Spaziergang? Ai ce acuzativ și atunci ich will den Spaziergang. Mhm. Uh -huh. Ich will den, oder ich will einen spaziergang machen. Einen spaziergang machen, da. Gut. Și el a zis că vrea să facă o plimbare. Er hat gesagt. Mm -hmm. a asta scrie simultan. Da. El a zis că vrea să... Facă o mișcare plimbare plimbare o plimbare plimbare așa și atunci er hat gesagt uh -huh. gesagt das er uh -huh. einen nu sunt sigur. Einen sau einem? Pai nu, că e cazul acuzativ. E acuzativ, că el, er hat gesagt, das ist nominativ. și atunci, se ia einen. Exact. Spaziergang. Spaziergang machen. Mhm. Ia koi complicat. Nu știu care e verbul will la conjunctiv. Deci, la conjunctiv este cea mai simplă modalitate de a-l conjuga. Îi dai terminația la o parte și pui e. Vie? Oh. Nu, nu, nu. Care e verbul la infinitiv? Vil. Nu, asta e la eu vreau, la infinitiv. A vrea. Volen. Exact, volen. Și luă ăsta, dacă i dai ei terminația, en. Vole. Vole. Exact. Este ca Habe. Vole. Neme. Er neme. Tu nimmst am înțeles și atunci volest. Vole. Er, că este el. Er. Da, da. Du volest. Ah, du volest. E, eh, Du volest. Da, da. Și atunci er a zis că er e un spațirengang machen volle. Exact. Dacă er einen un machen volle. Exact. Er el a zis Că vrea să facă o primare. De fapt, că ar vrea să facă. A zis, dar nu e sigur. Da? Întotdeauna a, te. te uh, să, -ți, uh, să te gândești la verbele astea. Zagân, Berichtăn. Berichtăn îl cunoști? A raportat. Berichten, a, raporta, da. berichten erzählen, a povesti. A povesti, a? Da. Glauben, a crede. A crede. Zweifeln. Zweifel înseamnă a te îndoi în dubiu Da, exact Dacă ești în dubiu uh, Hofen, a spera A da. Viunshan A dori dori Întotdeauna unde rezultatul poate să, să nu fie sigur Eu doresc să da? Am înțeles, acum chiar am înțeles asta. și deci practic la toate acestea le iau terminația Exact Și, și pui fără, da, și, fără și, și pui la persoana întâi Pui E ich vole, da. da? La persoana a doua est, volest, du volest, du habest, du nemest, da. nu du nimst, du nemest, du nemest. Ia. Yeah? Uh, deci asta e numai în cazul când când e vor -a zis. când, când e vorbire indirectă, când transmiți ceva ce n-ai văzut cu ochii tăi. Da. Da? Și atunci chiar am avut ieri am avut, da, azi am povestit lui colega mea că un coleg de-al meu a zis că mai e mult de lucru, el și-a krankenstand. Exact. Și atunci eu am zis așa. Er, I-am zis, Stefan Hat primire gesagt, Ja. Yeah. Vem so viel arbeit gibt, er nimmt krankenstand. Uh, exact. Er nemă krankenstand. Er neima krankenstand. Da, pentru că dacă e așa mult de muncă, el și-ar lua concediu medical. Am înțeles. Deci, erneme er, krankesant. Mm -hmm. NIMT înseamnă absolut er, nim își ia, dar de fapt tu nu știa că își ia. Așa este să cășia. Da, dar erneme Exact. Așa e. Erneime Da. Vezi, aici la chestiile nu mă corectează nimeni nici Nu pentru zicea, că asta oric Nu, nu, exact. Asta, și nu e așa o greșeală mare. i am înțeles perfect ce ziceai. Nu era nicio problemă. Știi? Am înțeles. Astea sunt ca și chestiile alea din limba română de, de gramatică mai complicată, de, de făcut acorduri de alea încrușate, unde nu e mult mai complicat să explic care nu știe. Mai bine, lași așa, știi, că nu-i nu fundamental. Exact. Da? Dar, odată ce înțelegi, regula nu e complicat. Bun, acum chiar am înțeles-o. Nu mă să, să mă concentrez tot timpul. Și cum spui, -a. ea um, a declarat, nu, ea este obosită. Zi Exact. Și ea a declarat că este obosită. A declarat, se spune. Am behaupten. Zi. Behaupten. A, a declarat, a afirma. Zi este moe. Exact. Dass sie müde sein. Nein, că e ea. Zain. Și atunci este Zain. Zain, zain, zai. Zai. Zai. zi miude zai. Exact. Să ne uităm încoate la verbul zain de mai sus. Ich. Ich zai, du zai, er zai, fie zain. Aici er sau zi sau es e tot zai. De asta eu l-am luat pe ziul ăsta care e ultimul. Nu. Ăla, ultimul la înseamnă ei. R Er zi. Trebuie să știu, r virgulă zi tot timpul. Da. R er, virgulă zi virgulă s da, S. Yes. Yes, așa le-am scris toate corect. De-aia fac confuzii tot timpul. Zizain. Zizain. Zizai. Da, a, ea, ea a zis dacă ei au zis că ei sunt obosiți, ar fi fost da zimiu de Zaien. Zaien. Da. Dacă erau ei, ea. Good. Și cum spui, copilul a făcut suficientă pauză. Das kind, das kind, das der kind, hat genug pauze gemacht. Foarte bine. Das kind hat genug Pause gemacht. Bun. Și educatoarea crede că el a făcut destulă pauză. El copilul, adică. Educatoare. Educatoare să spune, Sigur știu, da. Erzieerin, di The... Die Erzieherin uh -huh. hat geglaubt da das Kind nu das Kind, că el das. das er genug pauze gemacht habe da, doar că dacă vorbim despre copil încă o oh. dată mai spune? Dier Thierin Dier hat gesagt Hat geklopt, ja? Hat das kind... Nu, nu, nu, copil, ci nu. el. Das er... Nu. Das es. Dacă das înlocuim es? copilul, îi punem articolul lui. Noi în românește spunem el. Dar da, în, în nemțește trebuie să înlocuiești cu articolul. Dacă era uh, profesorul, era er... Dacă era profesor era zi, dar dacă e copilul, este s. Au înțeles. Întotdeauna, întotdeauna înlocuiești, nu spui r, er is krank, în, în sensul copilului bolnav. Bine, poți să spui pentru că în germană poți să spui deriunge is krank, tânărul, puștuie da, da, da, e bolnav. Și atunci ei înțeleg și r, știi? Dar dacă dar să... când e copilul că e mic, atunci Da, dacă s. vrei să-l înlocuiești, exact. Eskind is krank, Nu. Nu, nu, nu, da Kind des crank oder S is crank. S is crank, am înțeles. <laughs> Dacă vrei să spui es wind. El plânge. Dar știi să înțelegi că copilul exact. că e mic, am da, înțeles. Da, da, da. că i Das Kind și S. Good. Ah, Clar până aceea? Da, ultima acum a cuarta... cu mai trebuie să mai spun o dată, că nu am, am priceput-o. Cu copilul? Er da, Erțierin mm -hmm. hat geglaubt, mm -hmm. dass es mm -hmm. genug pauze habe. Gemacht habe. G dann sehr genug pauze gemacht habe. Am înțeles, acum am înțeles. înțeles El, so, da? Da, da, am înțeles. Gut. Asta nu mi a fost clar cu es u de ce um... Am înțeles. Profesorul spune că el este înalt. Der lehrer hat gesagt dass er zu hoch ist äh, Nu, zu la, la clădiri. Gros. Zu gros ist. Ia? Ja? Dar fără țucrănți. Prea mare. Der lehrer hat gesagt das sehr groß ist. Groß ist. profesor a zis că el e Alt. Gut. Um, eu îl aștept pe copil. Ich warte das Kind. Intotdeauna warte nickel auf. Ich warte auf das Kind. Genau, ich warte auf das Kind. Auf das Kind. Și eu o aștept pe educatoare? Ich warte auf die Erzien, wie Ich warte auf die Erzierin. Ich warte auf die Erzieherin. Gut. ja, zis că ja, a văzut deja filmul. Sie hat gesagt, dass sie der Film schon gesehen habe. Mm -hmm. Noch einmal, sie hat gesagt, dass Si atkezact, azi, der film. Stop, da, în ce, în ce de, caz e film? Film. Nu știu. dar la. În, la, la feminin. Nu, nu, e der film, dar în ce caz e? Nominativ, dativ? Dativ. -i. Nu, că nu-i dau ceva filmului. Nu, atunci e nominativ. Nici. Nominativ era, dacă spuneam, filmul e frumos. Nu nominativ, acuzativ. Exact. Acuzativ, acuzative. Și atunci? Spui, uh, formulările astea, și atunci, tăută. Ea a dass că ea a spus că ea a spus că ea a spus că ea a spus că habe a spus că ea o spus că ea a spus că ea a virgulă. a văzut că da, dar la vorbire se zice Zihat Gezacht uh, uh, mai, mai spun o dată că n-am auzit, te rog Zihat Gezacht uh -huh. Asta e da, la vor, Am zis în scris, pot să spun asta dar, de exemplu, când vorbesc Zihat Gezacht uh -huh. Fac puțin pauză și după aceea zic Zihat Den Film schon gesehen. Exact. Ha sie habe. Nein, sie The Sie ha habe sie haben den Film schon gesehen. Sie haben den Film schon gesehen. Da, poți să spui. Fac pauză, da. Fac o mică pauză. E ca și în românește. Poți să spui: ea a zis că a văzut filmul" sau că la poate să lipsească. Ia, a zis a văzut filmul. Da, da? -am înțeles. Good. Ok. Și cum spui um, eu sunt de două zile la prietenii mei. Ich Sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt o mică problemă. sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt de vremea frumoasă. Ich bin froh. E, nu, asta înseamnă Eu sunt bucuros. Okay, ştiam deja. Ich ich freut mich. Ich ich ich But noch einmal ich. Ich ich freut mich. Nein, ich Verbul este freuen. Ich freu. Ich freu mich da. Ich freue. Ich freue mich. Ich freue. Ich, freu ich, freu ich, ich wonne. Ich esse Auf ich freue. Ja? Ich freue mich auf schöne Wetter. No, mal, ich freue... Ich freue mich auf schöne Wetter. Mm -hmm. Și eu uh, uh, mă bucur că te-am văzut? Să, nu, eu mă bucur de vizita ta. Ich freue mich mm -hmm. auf deinen Besuch. Uh, aici e o mică diferență. Sich freuen, ăsta are două prepoziții. Poate să fie sich freuen... Auf, când okay. ne bucurăm de ceva ce urmează să se întâmple și spunem, zic froien, uber când s-a întâmplat. Eu mă bucur de că ai venit la mine, eu mă bucur de concediu care a trecut, m-am bucurat, știi? Am înțeles. Deci, ich freue mich, uber deinen Besuch”. Ich freue mich, über deinen Besuch”. Și atunci, ich freue mich auf schönen Wetter. Că e das veter. Și atunci ai. Exact. Da? Ja? Și eu freuie mi-i Bine, poți să te bucur și despre das, iuber, das veter, dacă. deja a trecut. Am înțeles. Da? Sau ești ich în mijlocu ei. Când e iuber. A trecut. Exact. Urmează să se, Practic, se întâmple. Urmează. Da. Da. Am? înțeles. Good. Și cum spui? El a zis că este uh, de de două zile la prietenul lui. Er hat gesagt, dass zwei seit zwei Tagen mm -hmm. auf seinen Freunde, ist. Mm. Eu voi vedea indirectă. Er car Er, spus Er hat gesagt dass er mm -hmm. seit zwei zile, auf două zile, de două zile, noi ist. zile, ci? două la nu ai... Ist fără terminație, nu știu, e altfel asta. Dar nu, nu ist fără terminație, ci verb la infinitiv fără terminație. Zain fără terminație. Zai, exact. Das er zwei Tagen bei seinen freunden, Zai, exact. Cum am zis, că el a zis că e bolnav. Era exact da ser krank zai. Da, e, și am luat ist, da. Ist e la prezent. Am inteles. Good. Și cum spui el are o nouă prietenă? Er hat eine neue Freundin, eine neue Freundin. Are eine neue, foarte bine. Er hat eine neue Freundin. Are eine neue Freundin. Good. Și cum spui se zice că el are o prietenă nouă? Ah, se zice, se zice... În nemțește, când ai uh, exprimări de genul ăsta, se zice, adică nu zice nimeni explicit, nu eu, nu tu, ci se zice. Se spune. Da. Se folosește man, Manzact. Manzact. Sau manerzelt, se povestește. Da? Așa, și atunci cum era propoziția. Manzact, um, se zice. Nu, pe românește. Că el are un, o nouă prietenă. Manzakt să ia aine noe froi din hat. Mm, aproape. Genau. Man sagt, habe. Genau. Man sagt, era îne o nouă Freundin habe. Habe. Da se zice că el are avea o prietenă nouă. N-a fost o nimeni, dar așa se zice. Da. Good. Și se zice că ea ar fi, că ea e frumoasă și drăguțoasă. Nu, că ea e atât frumoasa cât și drăguțoasă. Man sagt, dass sie ist. Das, stop. Das, în primul rând, aruncă verbul la final. Das. Scrie asta, că e mai complicată formularea. Deci se zice... Se zice că uh -huh. este frumoasă, Atât nu? frumoasă, cât și drăguță. Este atât frumoasă cât și Drăguță. Și atunci man sapt mm -hmm. das zi Stop. Acum e clar că das aruncă verbul la final. Da. Și atunci ai das zi frumoasei stop da? Uh, sau kiubș. fiadent Când ai uh, exerciții de genul ăsta Fă propoziția numai cu subiect și predicat ca să-ți fie clar scheletul. Deci se zice că ea ar fi frumoasă și e, drăguță. Gândește-te la structura asta. Se zice că ea e. Și după aia vedem cum e. Că nu e atât de importantă din punct de vedere gramatical cum e. Deci da, cum spui? Da. Că ea e. Da. sie ist. Nein? Că exact. Mamza das zi, nu? Das zice. Trebuie să aibă verb. Că ea este. Das zi ist. Nu, că e vorbire indirectă. Ah, și atunci ai dat zi zai. Exact. Mamza act, das zi zai. Zi zai? Stop. Deci se spune că ea este. Și acum da. cum este? Băgăm între zi și zai. Zai trebuie să fie la final. Das zi hüpst, hübsch, hübsch, hübsch, hübsch. mhm hübsch und ohnete hübsch hübsch hübsch hübsch und net, drăguț să net ne ne drăguț înseamnă de, ha? Man sagt also hübsch und net sei. Dacă atât dragută cât și uh, asta mai făcut, dar nu mai am mai făcut asta. Zovol als auch ZOVOL NET ALS AUCH ZOVOL, Zovol NET ALS AUCH HIUPţ SAI Încă o dată no? to exact, toată construcția. Man sagt, dass sie ZOVOL NET ALS HIUPţ SAI ALS AUCH ALS AUCH HIUPţ Genau m sagt, dass sie ZOVOL HIUPţ ALS AUCH NET sei. Se zice că ar fi so, atât drăguţă cât și. HIUPţ Alți Au Net mm -hmm. Zai zai, Exact Da, asta am mai făcut-o, dar Da, da. Nu mai am mai am amintit-o exact um, Apropo de Hubsch Adică apropo fără legătură, doar că seamănă Știi cum se spune elicopter? Hubschrauba Nu, mai mal? Hubschrauba Exact, Hub. Uh, hub, șraubă Și șraubă Ce mai înseamnă? Șraubă e șurub Exact, e șurub Iar hub Hub, nu știu ce e <laughs> uh, ha <-has> Farad? do <laughs> Da Știi ce este A hub? Hub este butuc Butuc e hub, ok Centru ăla Pentru că așa și la elicopter E un mijloc acolo Un șurub în centru Și după aia ăla se învârte Da? De acolo vine deci hub, hub este butuc, mijloc, hub da? Hub este butuc, am înțeles chiar, nu am știută. E mijloc. Și șraubă da. Și șrauba. Și piuliță? A, la piuliță... E... Nu știu, dar nu nu, nu. nu... nu știu cum îi spuneți voi acolo, noi îi spunem muter. Sau mutăr șraubă. Nu știu. Mama nu șurubului, adică. mutăr. Uh -huh. mutăr. Și, nu știu, și, nu am auzit zică. Și șaibă? șaibă, ai, ai e șaibă. Ca și românește de, de aici vine. Yeah? De la ei da, mai fură și noi de la ei tot ceva. Și uh, șurubelniță? Schraubzwing. Ehm, um, no mal? Şraubtien. Da, dar uh, uh, mai corect este dreier Șraubă, dreien, ok? N-am auzit de de dreien, mă ție. Țien înseamnă a strânge. A strânge. Da? Pe când dreier înseamnă a învârti, a roti. Șraubă în dreier. Adică învârți șuruburile cu ea, dreier. Da, da, da. da. Mai eu nu știu, da, n-am auzit de asta, dar în Austria cel puțin și colega mea m-a te până în lager și a vi șrauție. Da, Da, da, dar cred că e șraubă -n. Șrabentier. Șrabentier. Șrabentier. Șrabentier. Șrabentier, da? Am, Șrabentier, da, ia ia mm -hmm. ia patent? Uh, patent. ia da, ia ia ia ia ia ia e limba. ia ia ia da, ia e ia ia ia o să trimit după aceea, nu știu dacă l-ai văzut, am făcut la un moment dat un clip cu uh, astea cu uneltele dintr-o trusă, ciocan, patent, clește, cum se cheamă fiecare. Uh -huh. Și e video, adică o să și vezi, la arăt cu degetul care sunt ca să Ah, da, o să, să trimit după aceea. Bun. Și cum spui, el zice că el vine din Italia. He er Das aus Italien. Das er. das er aus italien come. Come, exact. Das er aus italien come. Da? Ja? Er kommt aus italien. El vine da. din Italia. Dar dacă das zice. Das zice. Exact. Er das mm -hmm. er aus italien come. aus italien come. Exact. Adică îl taiu la și pui un E. Așa să gândești. Am înțeles, da? Că altfel ar da. rămâne Avem, com. În După aia e come. -aia. Da? da. Gut. Și uh, prietena lui povestește că Thomas ar fi este foarte fericit. Zain Freundin, sei ne, seine Freundin. Seine Freundin, die Freundin zain ja, uh -huh, Nu? Uh -huh. erzelt das Thomas se afro za. exact. Zer fro oder zer glücklich. Zai, da, yeah? zai. Good. Și eu am auzit că i are o mașină um, frumoasă. Ich habe gehört, mm hm, dass sie eine schöne ein ein ein dass sie eines Nein? schöne no. Da ein das sie ein schöne Auto habe. Da doar că auto ce genare? nu Das auto. Deci, da. suola trebuie să se regăsească undeva. Un, schönes, schönes, exact, ein schönes, era, auto. Sigur, ein schönes auto. habe. No, ne, un, un, auto, un, auto, habe. un, er auto, a, auto, habe. Gut. Relativ clar. clar până aici, cum funcționează. Da, foarte clar. Da? Asta se cheamă conjunctiv 1, da? Conjunctiv 1. Există și un Am conjunctiv înțelege. 2. Și după cum vezi e destul de simplu, trebuie doar să, să dai forma aia n-ul la o parte, pui terminațiile da. conjunctivului și doar să fii atent când să-l folosești. Că altfel... E foarte simplu, trebuie numai gândit. Da, da, trebuie numai Întotdeauna când auzi după, el a zis, el a spus, el a, a declarat, da? Da, asta chiar folosim destul de mult. Da, da, întotdeauna dacă spui... Cum zici? Clientul a spus că aduce mașina. Das kunde... Nu. Der kunde. Der kunde, uh -huh. Der kunde hat gesagt... Uh -huh. Das ea... Er auto... Das auto... Das auto... Bringe... Nu. Bringe. Bringe, exact. Bringe. Er das bringt das auto... auto. Și vezi cu ochii tăi că e er bringt sau erhatgezak das erdasautobringen. E la da să o aduci. Bringe. Acum Zim. vedem, da? Da, chiar am înțeles. Chiar destul de clar. Nu mă trebuie să minte -mi în, în vocabular. Asta este singura problemă. La persoana a treia, că acolo ai în loc de T, ai E. În da. rest e mai simplu pe la plural, să suprapun formele și atunci nu, e la fel ca la prezent, practic. Da, dar la treia chiar e ca. Da. Er că. Rziat ce a. Ea a Și este da, la s -s in, in, indirect este da's er, da's auto -bringe, Da's here come. El a zis că vine oh, în da? da? Da, da, da. er comt, știu că vine, come, azi așa a zis. Good